Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. Gal. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5 En tu FM, el Día Libertario. Salut aquí a tota la gent que ens esteu escoltant. per qui no ho sàpiga, això és la Ràdio Bronca, 104.5 de la FM i també de 12 de la nit a 2 del migdia al 96.6 de la FM dial compartit amb Ràdio Pica les dues som Ràdios lliures de Barcelona juntament amb Ràdio Contrabanda al 91.4 i Ràdio Ressaca al 90meca com l'hòstia no me'n recordo bueno, si algun company o companya que ens està escoltant o alguna persona amiga que ens escolteu sabeu quin és el dial de freqüència de Ràdio Ressaca doncs ens podeu fotre un truc i així l'anunciem a l'antena i si no, doncs re, queda Serà aquí com una atac sí, a l'expedient. El sí, ella també. No anava a dir, sinó un atac a negra al nostre expedient, perquè tenim aquesta mala memòria. Per cert, també, eh, radio Línia 4, el... antigament el 103.9, centren... ara actualment en batalla campal, en zaferranxo de combate, han desenterrat la dastral de guerra i anem a tallar cabelleres de rostros pàlidos perquè la simpatiquíssima Guàrdia Urbana de Barcelona ajuntament amb seguretat privada o sigui, policies privats i com o no amb la complicitat del propi ajuntament, pues evidentment són el seu braç armat Doncs eh, es van dedicar a anar a tancar les instal·lacions del Casal de Joves de Prosperitat, entre les quals es troba l'estudi de la Ràdio Línia 4 amb la qual cosa eh, pues les emissions estan parades de forma Pues, ¿cómo dirían? Pues per lo legal, no? com deia la Polla Records, aquella cançó antiga no? que deia ara a robar por lo legal, no? eh, pues això és el mateix, no? han tancat per lo legal, és dir, fent trampes, joc brut, amb agressivitat com sempre, creant mals rotllos i bueno, pues amb la seva prepotència habitual. Des d'aquí pues això solidaritat amb la Ràdio Línia 4, endavant, companyes i companys i també solidaritat amb tots els mitjans lliures d'arreu del planeta, dels planetes i dels universos. Això que comencem ara mateix és un programa que es diu Judici a la Justícia. Salut, bona tarda, company, aquí estem una setmana més. Sí, sí, uh, com, bueno, com cada 15 dies des de fa una temporadeta. Sí, no? Els dimarts aquí de 7 a 9 a Ràdio Bronca, al 104.5, i també per internet en podcast i aquestes coses exactament si doncs teniu... el programa Judici a la Justícia que avui doncs donat que l'últim programa precisament va ser el programa el dia 28 de setembre el dia abans de la vaga i no hem tornat a fer cap doncs ja que la setmana passada que és quan hagués tocat entre que era 12 d'octubre i que cap dels dos impresentables que teneu aquí eh, sortim pels vostres baflers doncs estava a Barcelona, doncs no hem fer programa i el traslladem avui, així que voldrem parlar una miqueta de com va anar aquesta vaga del 29 de setembre. També podem enllaçar per parlar, bé, així en tot graciós, les diferències entre una vaga a l'espanyola i una vaga a la francesa. És veritat, Daniel, no? si avui dia vam comentar les diferències, sobretot per, per activa en aquell moment a Grècia i per passiva aquí a l'estat espanyol, i avui podem fer alguna semblant en França. Que, bueno, pues que després de la nostra jornada de vaga general doncs, a França ja porten amb... unes quantes ja a Pinyon, no? I la cosa va una mica no sé, com més sèria, no? En el sí, que... dona la sensació com si realment, com, com a mínim com si es creguessin el que fan. Exacte. Que aquí sembla sí. que hi ha certs sectors de la població que no es creuen el que fan. Ho mira com si fos un partit de futbol o una sèrie de televisió o una cosa així. Sí, o alguns creus que s'ha de fer però no s'ho creuen tampoc. Mm -hmm. I clar, així doncs és... Això és el cimel a l'esport, no? Si surts és el que comenta, no? Si surts d'un partit amb mentalitat de que tu no guanyaràs aquell partit partit, sigui del que sigui, Aquest o, o la competició, que... sigui de la competició que sigui, la perdràs, perquè el del costat precisament sí que estarà pensant jo puc, jo puc, jo puc, doncs aquell traurà aquell plus necessari per aconseguir-ho. I doncs, aquí doncs, trobem també aquesta petita diferència no?, pel que sembla entre, entre vaga a l'espanyola, com podríem dir, o vaga a la francesa, també parlarem i tindrem intervencions, suposem que via telefònica en principi, per parlar sobre les interferències que està patint tant Ràdio Pica com Ràdio Contrabanda en el diàl 96.6 per part d'una ràdio que es diu Radio Mola, Eh, el grup del grup Mola TV que ja en parlarem més extensament després i després d'aquestes... Bueno, no sé si tu volies comentar alguna cosa més del tema de la vaga o així que ha bueno, hagut okay. de sortir. Ara acaba d'arribar l'altre company i, i acabarem d'arrodonir una mica tot a, a aquest repàs del tema vaga. I, i bueno, o sí, sigui, comentar que tenia un tema... Que en algun sí, que tu moment... ens vas anar a visitar aquell personatge que de a una setmana es diuen que ens visitarà ell a nosaltres. Bueno, no exactament... No calia és... que el convidessis. Vaig, no calia vaig anar a casa seva Això sí que és veritat i em va fer parlalar per... del papa em va fer pagar per entrar a casa sevaòstia la cosa és que jo vaig pues si pagues per anar vor aquest home i ja et pagaré jo la primera... Dir, ja et jo la primera vegada que vinguis a casa tíu la cosa és que vaig anar-hi de forma voluntari voluntària vull dir eh, i i més enllà de, la, de les meves impressions, no, els meus prejudicis, que reconec que els tinc encara, doncs em vaig dur algunes sorpreses que enllaçades amb la visita en general, que no només vaig anar allà a veure aquest indret, sinó que vaig anar a fer altres coses, doncs tot plegat eh, us faré una mica de les meves impressions en plan tertulieta en la que tinguem una estoneta, ja sabem amb la nostra línia, aquesta de salts de branques, i, i bueno, també confiem que aquí el nostre company, bona tarda també ens aportaràs el granet sorra com sempre, i veig que treus els papers això vol dir que seguirem amb poesia poderosa per aquí sobre no? Molt bé, ja sabeu que a França estan ahí... Dale, que te pego, eh? sí, sí, sí, això ja, ja hem dit que un dels temes que mirarem de xerrar és la trobar les diferències entre vaga l'espanyola i vaga la francesa Bueno, una mica més adaptats, tampoc sigueu molt rigorosos o amb en el, el procés que està passant aquí. No, tot oh, arribarà, no, Tot eh? arribarà, ah, clar exacte. que sí. Senzillament és una cosa de... Com la, la frase era més amb to ho que ah, no altra sí, cosa, sí, però sí. bueno, no? Estar... Primer volem fer un repàs del que ha sigut la vaga aquí, també parlar dels atacs que estan rebent mitjans de comunicació alternatius i lliures des d'aquesta de, ah. vaga i, ah. i enllaçar-ho també, donat que fa tres setmanes d'aquesta vaga i per contra, França està... Bueno, França. jo vaig estar a la plaça d'Oscar que el 14 d'octubre va, va allontar-se a l'Assemblea de Barcelona mm -hmm. que venia l'última vegada, va ser dintre del, del banc ocupat, mm -hmm. dos dies abans de la, de la vaga i bueno, d'un i dos, lo que se va parlar ja no?, la plaça d'Oscar Hi han coses a dir, no? Sí, hi havia pues... molta gent i... I això continua... Doncs pues, també serà un tema que estem, ara estem amb... fent una mica de... a l'entradilla del programa encara. Si posarem un tema a de música que m'arriba tots li... corrents... Està lligat amb el del Papa. També, també. Lligarem allà, tot. Allà se va dir que li farem una... Una rebuda. Doncs pues sí, que tota la... Barcelona s'està movent. A la catalana. Tota Barcelona s'està movent de la gent que no està d'acord com la visita del Papa. I llavors que des de l'Assemblea de Barcelona s'apuntava pues, a aquesta línia i després a les eleccions. Uh -huh. Perquè el, el mes que ve ja sabeu que hi ha eleccions aquí i llavors s'estava apuntant de, de tota la gent que que no entra, que està una mica al marge dels partits i dels sindicats majoritaris i, i que vol fer d'una altra forma i que no està d'acord. Doncs o... pues bueno, en certa forma allà s'hi va parlar. com S'hi va parlar una mica abans de, de la de de la vaga, del dia de vaga ja, l'assemblea de Barcelona ja sabeu que està constituïda per assemblees abans es deien assemblees de, de vaga del barri, l'assemblea de vaga de barri no? i ara es diu si, uh, com això continua s'ha acabat llavors es diuen assemblees de, contra la retallada uh -huh. ¿vale? o, llavors continuant la idea és fer una espècie d'assemblees en les places al carrer Vale? que jo ho veu molt positiu això no? que sí, tot el que sigui dialogar obertament i la comunicació no? sí, a nivell divertit, popular érem eh? unes 400 persones era una assemblea con fundamento eh? molt bé, molt bé. llavors va veure dos eh, com ho diu dir quan surt una per la portaveu o... no, oh, actuacions o, ah, bueno, ah dos propostes que van ser molt tallades mm -hmm. no? que anaven en la línia de fer com a servei d'ordre dintre de les manifestacions. Jo aquesta gent no l'entén molt bé, perquè, per exemple, quan pega la policia, a on Enten són? Son. A on són? Ells no se ponen a dir-la a la policia, no pegueu, no pegueu, no? Jo no els he vist mai a fer això, no? Llavors, el, la gent ho va rebutjar bastant, això, no? Llavors entraven sempre amb la mateixa història, no? De... Perquè ja sabeu que el dia següent los diaris de la vaga, tots els diaris de los Mas mierda, era, era, bueno, no sé, jo no sé com no les dóna vergonya. No, perquè estan Bueno, és pagats. la seva feina. Exacte, estan pagats. Però bé, eh, abans de començar amb el... amb el debat, eh, en sèrio, ja, i aprofundint en tots els temes, di també que si queda temps després de aquest, tots aquests temes, doncs tenim un parell d'articles, un que parla sobre els nazis a Espanya, i no em refereixo a cap rapat, sinó a a membres del Partit Nacional Socialista Alemany del 36, i després les la... relacions entre la Creu Roja i la repressió a Espanya i altres regions d'Europa. Tinc, tinc una anèdota dels nazis. El 12 d'octubre, després de que va venir la mare del meu fill a portar-se'l, se vaig sortir una mica, i agafo el metro allí en canvi de me monto, i hòstia, estava tot, tot, tot el vagó encartelat d'un partit que es diu Moviment revolucionari Republicà Socialista... MSR. No? Socialista Republicano. un dios, no? Entro, tio, i havia 8 o 9 tios que es pelat i un... Tí. Estoy histérico por coger un guarro i partir la cabeza, no? Tio, me ha fet por, Vas tenir que baixar, no? I dic jo, clar, perquè a mi el que no m'agrada és ser víctima, saps? Però era... Lo, la primera intenció va ser com agafar el cartell i trencar-lo, no? Però tampoc eh, hi ha que ser, saps, o sigui... Pf, no? Suïcida. M'entens, o sigui... A més, són, són covards i fastigosos, no?, perquè són aquesta gent, eh, sempre actuen en grup, saps?, pa pegar l'altre, no? Sí. Pf, no? Però sí, sí, havien encartellat tot el, tot el, el d'allò, no?, e MSR, no?, eh? Sí, sí. Vaya piezas, tío. Momento social republicano. Una cosa vaya así. piezas, eh? Vaya, vaya tela, tío. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues si us sembla bé, posem una mica de música, així no, atarrem una mica sí, i i continuem, ¿vale? Pues, si vols, abans de la música, llegeixo això que he fet per sí, sí. lo de França i ja clar, després siguem, ¿no? Molt bé, serà una bona introducció. I després poses la música, que queda molt bé. Molt bé. Dicen que con el saxorquí todo se acabó y que el estado fascista al que proteste a la prisión pero la francia anarquista vive y ahora se dice se comenta que no se rindió autogestión anarquía traen fuego lucha reviviendo en el pueblo rebeldía en los jóvenes los ancianos follando risas y juegos en los niños resistencia acción y mira por dónde a los carceleros ya no sueñan tienen pesadillas los policías les llega el miedo y los del capital se vuelven desquiciados si viene el malestar de la burguesía. Unión, acción, autogestión, pueblo rebelde, pueblo insurrecto, pueblo insumiso. Y Francia, anarquista, vive. Sabotaje, boicot, masas en acción, la mecha encendida, explosión de libertad. Y Francia, anarquista, vive. Y el pueblo libre ríe. <risa> En la anarquía y el pueblo libre ríe Mujeres nickrando Algunos dicen que 서Con Enuno dicen que si fueran Alís dicen como Me dicen que The people that say the men are leading the woman astray, but I say that the women of today are smarter than a man in every way. They were the world began, woman was always fooling man, but if you listen to my story quite attentively, I will tell you how oh, a woman made a fool of me, not me. But me It's the people that say the men are leading the woman astray, but I say, but I say That the women of the day smarter than the man in every way. Yes, I had a girl named Caroline. She called me a funny boy all the time. Just when I think the was going fine, she was giving shots with this friend of mine. Not me. Not me. It's the people that see the, the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. You capture a girl at a pretty glance, taking our home, it's just a chance. When you take her home thinking she's alone, you got to open the door to find a next man oh not me. Is the people that say the men are leading the women astray by time I see that the women of today is smarter than the men In every way I had a girl quite fat and tall She went to the masquerade newspaper ball Her dress caught on fire and burn her entire Her front is coated section and all Not me is the people that say the men are leading the women astray, but I, I say that the women are today smarter than the man in every way. Yeah, Samsung was the strongest long ago, no man could beat him free all, no, but when he lie with the woman on top of the bed, she found that his friend was in the ear and his head, not me. Is the people that say the men are leading the women astray But I'm, I say that the women of today smarter than the man in way I was preaching of woman independently She promised to have a baby for me When the baby born and I run to see He might was well screw him as a Portuguese, not me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 te dedique esa canción, mi vieja goza, te le el cielo, a la huelga madre yo voy también, se viene mi pueblo bailando la cumbia, y a la, la huelga, pa pa pa pa, cumbia cumbia, cumbia, cumbia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 ...guardias y perros en las calles... ...vigilantes en las tiendas... ...policía, control, seguridad y bien el miedo... ...pero tú... ...tú ya sabes... ...piquetes, piquetes, piquetes... ...y que lo tengan ellos... ...los rompehuelgas, los políticos... ...los banqueros, los patrones y encargados... ...y a los esquiroles... ...los jodemos a cada instante... ...descontrol lanzado, ...la desobediencia caminando por las calles... ...mutua ayuda, solidaridad... ...pasando de dirigentes... ...los piquetes deciden a cada instante... No necesitas permiso para sentir la libertad y sus perros te ladran, te quieren asustar y viene el miedo, pero tú, tú ya sabes, piquetes, piquetes, piquetes y que lo tengan ellos, ellos, los rompe huelgas los políticos, los banqueros, los patrones y encargados y a los esquiroles los jodemos a cada momento, no eres víctima ni quieres serlo, no eres mártir ni lo pretendes lo que vale es aquel que lucha a tu lado lo demás sencillamente no te lo crees no necesitas permiso para sentir la libertad piquetes, piquetes, piquetes y que viva ¡que viva la huelga general! ¿Sabías qué? Los que nos han metido en esta crisis no nos van a sacar de ella. Las medidas impulsadas por Zapatero, reforzadas por la banca y la patronal, son el ataque más grande del franquismo a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pensionistas y el resto de sectores populares. El Gobierno está decidido a que el peso de su crisis caiga exclusivamente sobre nuestras espaldas. Recortes y congelación de salarios y pensiones, recortes en el gasto social y subida de impuestos y tarifas. Privatización de la enseñanza y la sanidad Recorte de los derechos laborales y aumento de la edad de jubilación Criminalización de la resistencia y la rebeldía Criminalización de la huelga Ante la decisión de los sindicatos mayoritarios que actúan a espalda de las trabajadoras Convocamos a una asamblea general para organizar nuestras luchas que han de cambiar la historia de nuestros barrios y nuestros pueblos. Tú también estás afectado o afectada, ven y participa el 15 de septiembre a las 7 de la tarde en Plaza Universitaria, en Plaza Universidad. Exactament, aquí estem senyores i senyores amigues i amics, estimada penya de tot arreu que ja ho hem dit altres vegades, ho diem els uniformes no les persones, les persones són susceptibles som susceptibles d'evolucionar i tornar-nos sempre a millors persones cada dia una mica més, fins que arribarà un dia que serem bona gent, bona gent això pot fer hasta la persona serem més fatxa, serem persones clar. bones persones bueno, rotllos a part, esteu escoltant el programa Judici a la Justícia això és la Ràdio en 104.1 com sinc de la FM 96.6 de la FM de 12 a 2 del migdia, de 12 de la nit a 2 del migdia, compartit amb Ràdio Pica i per qui no sàpiga, tenim un telèfon 933594900 que podeu fer servir doncs, mentre estíem aquí fent el programa, acabarem al voltant de les, de les 9. I bueno, deiem doncs, vaga general. Anem a fer una mica pos doncs això, el que deem abans no? una mica de balanç de lo que ha sigut la jornada del 29 de setembre a la ciutat de Barcelona, una sèrie d'històries que bueno, pues, hi ha molts enfoques diferents, jo faré una mica un rasgos i després ja anem entrant en matèria. La història és que bueno, eh, era una cosa que venia de molt enrere, ve de molt enrere, jo gairebé si ens posem molt transcendentals pues, m'aniria gairebé de l'origen dels temps, no? del, del patriarcat, no? ve de tant enrere la cosa. Però bueno, la cosa és que, que, bueno, que ja es feia sentir, es feia notar i vibrava i, i bueno, de cop i volta, com passa aquí a l'estat espanyol, que tants anys de dictadura pues, han marcat molt la societat i ens movem per uns principis una mica raros de vegades, però eh, bueno, la veu cantant en un principi la van portar els dos sindicats pactistes majoritaris de l'estat espanyol, que són aquests que xupant de la mama, d'aquí va sortir la primera proposta, tot i que era una cosa que a nivell popular i socialment parlant doncs ja feia molt de temps que s'estava invocant. Eh, llavors, bueno, doncs com sempre passa, eh, com a mínim a la ciutat de Barcelona, que és el que tenim més a prop, després d'aquella jornada ens va demostrar que no és només Barcelona, sinó que passa a molts altres llocs, doncs el clan popular va superar eh, lo que era doncs una mica la patranyada no?, d'aquests sindicats que bueno, doncs amb tots amb els deguts respectes eh? no tots, amb els deguts respectes doncs van fer el que ells consideren que han de fer i el poble va fer el que considerava que havia de fer llavors eh, doncs una mica en la línia del que tu comentaves, organització a nivell barrial a partir d'aquí doncs es creen els piquets i eh, s'organitza i bueno, i acció i, ja està. i una jornada de vaga general doncs, consisteix en aconseguir parar tot, tot, tot allò que fa moure el capital Eh, per una banda a nivell popular, doncs eh, el balanç que nosaltres vam poder veure com a mínim cadascú amb el seu punt personal. jo parlaré del meu va ser doncs de que eh, el que eren els barris de Barcelona, doncs, a certes hores, doncs, eh, van estar completament tancats no ho podem dir al 100% perquè tampoc estàvem a tot arreu, però sí que en els moments en què el piquet començava a organitzar-se i a sortir, doncs eh, ningú pues, va a a obrir. Inclús molts comerços tenien tancat amb cartells que deien avui estarà tancat amb motiu de la vaga general, d'altres no posaven cap cartell, com per exemple cal comentar, no ho dic amb, amb moda anecdòtic, sinó en moda informatiu, doncs un percentatge altíssim de comerç de gent xinesa de, doncs, tancats, sense cartell ni res, però tancats que van tancar tot el dia, d'altres comerços que van tancar per sabent que hi havia tota aquest, eh, aquesta organització de barri i conforme va anar passant el dia, l'acció piqueteres va anar centrant al doncs, centre de la ciutat, que és el focus emblemàtic a nivell popular i és una mica el bastión que a nivell popular no perdrem mai i es va demostrar aquest dia i la resta de barris, doncs, pues, poc a poc van anar recuperant una mica la normalitat diguem-ho d'aquesta forma i insisteixo en els d'aguts respectes perquè doncs, alguns barris que van poder veure doncs, a la tarda realment doncs, bueno, doncs, feien vida normal i corrent entre cometes mentre que gran part de la ciutat a la zona del centre doncs, es veia sacsejada doncs, per la voluntat de, del piquet unitari que es va formar allà i bueno, diverses manis simultànies que es van organitzar de diferents criteris o tendències diguem-ho com sigui i que bueno d'alguna forma doncs, van deixar clar quin era el sentit popular, una altra cosa és que evidentment l'empresa més gran de l'estat després de l'església i després de l'exèrcit és dir la policia, doncs aquell dia no va fer vaga i van treballar poder més de lo normal i tot jo penso que sí, bastant mm. més de lo normal van romper, romper huelgas, exacte aquell dia eren els Esquirols no, es que no, no, eh? no rompe huelgas. Rompe huelgas, señor. Sí, puntualizem. Sí, sí, sí, sí rompe que en les pel·lícules así de principis de de segle de de Nord-Amèrica, que ja les vagas se ve que estaven molt prohibides i havien com una milícia, mm. eh? pagada pels patrons que feien de rompe huelgas. O sea, mm. anaven a pegar a la gent que feia vaga o a los que se posseuaven a les entrades de les fàbriques o dels puestos perquè o los esquiroles no pudiesen trabajar. Los esquiroles son la gente que que va a trabajar cuando no hay huelga, ¿no? ¿Saps? Y los rompehuelvas son los pues eso, los matones, la gente que pega... ¿eh? Per cert, històricament parlant, el que dius de l'esquirol, el nostre estimat company, Francesc Carnau, que sí. encara que no estigui aquí físicament segueix amb nosaltres com sempre, eh, Amb una visita que, no, que vam tenir no fa gaire, sí. ens explicava l'origen de, del terme esquirol en, sí. aquests, en aquest terreny, no, eh, en i que curiós. és un terme que ha utilitzat gairebé a nivell internacional, doncs que deia que al segle passat, o el 1800 o principis del segle passat, o de l'anterior, no recordo, jo crec que era principis mm. del segle passat, a la zona de la comarca d'Osona, sí. eh, doncs hi havia un lloc concret que ara no recordaré. Són les Guilleries, hi ha un poble que es diu l'Esquiló. Exacte, però les en relaciones. aquell moment hi havia un lloc concret un, una batalla entre obrers i un pols, no? un pols, entre obrers i patronal, no? empresariat d'aquell fàbrica. I eh, la gent que va anar a fer d'esquirol van ser la majoria eren de procedència d'aquell poble. i per sí. això es va acunyar aquesta paraula no? i es va sí. començar a utilitzar d'aquesta forma, que era l'esquirol es diu d'una altra forma, per cert. Sí, Santa Maria, de Curcó i l'esquirol. Exactament, vale? Exactament. Bueno, no. és clar, allí a les guilleries, aquel poble hi havia molts esquirols, mm. vale? i llavors sabeu que esquirol en català són les ardilles. Les ardilles, l'esquirol, vale. un animal molt bonic, molt simpàtic, molt I aleshores tipus. a aquella gent d'allí les deien els esquirols, d'acord? Vale? Aquell poble hi eh, havia molts, moltes esquirols i les, les dèiem els esquirols. Llavors, el Roeter, que és un poble que està una mica més a baix, uh -huh. i que seria per mitjans del 800, 1800, uh -huh. que hi havia, eh, llavors, tota Catalunya aprofitaven els rius per posar les, aquelles que les llenyaven colònies testiles, uh -huh. ¿vale? que venien, va ser com un model anglès, Venia el patró, feia la fàbrica, feia la colònia, o sigui, sea, uh -huh. les cases, i llavors el patró les donava d'allò, no? tenien la iglésia, eh, tenien les cases, inclús l'economato, no? no sé com es diu en català, no? uh -huh. la tenda de víveres, no? i tot era del patró, no? llavors els obrets van fer com una vaga, i llavors los de l'esquirol van venir a treballar, ¿vale? mentre nosaltres feien vaga, i per això es diu esquirol. Uh -huh. I això després, com ja començava a funcionar les societats aquestes de, de la primera internacional, les societats socialistes i anarquistes dels treballadors i, i eren internacionalistes, doncs pues aquesta paraula ja és internacional. En qualsevol puesto, dice un esquirol, uh -huh. el que, o si hi una vaga, pues, va treballar o va ocupar el puesto del vaguista. No? Només un, punt, un petit detall, un amic que és d'Ucrània, o, o sigui, de procedència d'allà, nascut allà. Um, un dia xerràvem del tema i ell no reconeixia la paraula esquirol, i vaig explicar de què anava, i em va dir dues paraules, una sí. en rus i l'altra en ucrainès, el que passa que no me'n recorda. Ah, pot ser, no? No Em va fer gràcia. No? Igual I... nosaltres diem, que no es pensem que tot arreu les diu diuen esquirols, no? per almenys en l'estat espanyol les esquirols s'entenen. I, en el, i els estats podrits d'Amèrica igual. També? Sí, el que passa que fan servir la paraula anglesa. Vale. Però sí en servir la paraula Esquirol en anglès. Jo no sé si... A mi me explicat així, sí, tampoc jo tinc una certesa de d'allò. Jo. jo he estat en aquest poble i en Roda de Ter. Mm. I, bueno, allí el, el poble ara es diu Santa Maria de Curcó i l'Esquirol. Mm. vale I l'altre dia estava l'Ateneo i, i un que viu allà, no? Allò, aquella comarca és, és està a prop de Vic, ens sembla que ja és de la província de Tarrago, de, de Girona ah, i, és, i la comarca es diu les Guilleries uh -huh. ¿vale? i, i llavor ens explicava que en aquest poble eh, havia molts esquirols, que a la gent d'aquest poble les deien los esquirols ¿vale? i llavor quan baixàvem, venen els esquirols, venen els esquirols i com va donar la consciència aquesta que el, la colònia textil que a Catalunya havia molta Y eran muy guerreras, la, la, la, la gente que trabajaba en las colonias textiles, la, la idea comunista, anarquista y socialista había entrado, ¿no?, de los trabajadores, porque, claro, se tenían que defensar, ¿no?, y estaban haciendo una vaga. Y, entonces, pues ¿qué fan los patrones? Los patrones, cuando fan la vaga y tú, la vaga está poniendo y se está re... Y, entonces, portan días, pues, buscan gente que hace así como la faena ¿no? Y, entonces, ponen los rompehuelgas, que son la, la gente que pega, ¿no?, de lloc, pues claro, la gent està allí defensant i se posa perquè no entren els que van a treballar. I llavors, ja acabo. Això me lo explicaven els del piquete de Sants, que van detenir a tres, quan arribaven a un puesto que començaven com a parlar, llavors venien els Mossos d'Esquadra de i les pegaven. Això és la funció dels rompehuelgas. Això no és no democràcia, és no un rollo, tio democracia ni, ni democracia eh, sería pues que gente porque eh, eh, la gente que voltaba ya cada día y no pot qué ¿Ah? o sea los argumentos que va a tenía al día sigü en la total la prensa que se les va a vertra que fue en va a ser, toda la prensa va a tancar filas ¿no? y se va de una conta ya sea de una de un cantó a fins a la alta todos eran que la, no sé, la violència no sé, la violència ¿saps? La, la violència que vaig veure va ser la dels Mossos d'Esquadra però bueno eh, eh, com és allò tindran que, que llepar la mà dels del que les donen de menjar no? sí, malauradament aquesta és la història no? nosaltres ho hem parlat aquí d'altres vegades no? que la secta de la policia doncs, té aquest petit inconvenient i ho diem irònicament no? que Eh... no, no, l'ho dic per la premsa eh? no, no, clar, i la premsa i la policia, i... bueno, sí, en realitat són el mateix. T'ho dic perquè ara ha vingut un, com una ràbia de tot lo, de l'Ajuntament, de tota aquesta gent no? de tancar les webs, de tancar les ràdios, saps? Perquè les va fer molt de mal, sobretot a, a, a, la, a les 24 hores de ràdio que van fer les ràdios lliures unides, les webs de, saps? Passant una informació que, que ells també tenen, igual que Trenen tenir el, el monopoli de la violència, també volen tenir el, el monopoli de la informació, Exacte. llavors ens diuen mentides. És claro, una mica en la línia del que era el Partit Nacional Socialista com el màxim exponent en aquest sentit, de control i domini de la informació claro. per poder dominar així el personal. Doncs pues en aquest sentit, no? Eh, això ho podríem enllaçar perquè veiem que s'apropa l'hora en la que esperem una trucada no, i no. així comencem a introduir a la penya en el, en el tema. El que passa que no, no hem pogut treure... Sí, cap. hauríem de posar fer una pausilla i... Doncs vale, pues farem una minipausa musical i, i d'aquí un momentet doncs, comencem amb el tema però dèiem que bueno, l'enllaç era aquest no? de... sí, leixo una miqueta abans de la música i tant, com sempre, clar que sí, endavant aquesta se la vull dedicar a tots els meus, meus amics que eren allí a les 12 en la Paz a Catalunya, del dia de la vaga diu el pas de poder, em sento bullir la sang no em puc estar quiet, la meva ment és música. Corro als carrers i en deixo anar. Vibro amb el pensament més enllà del jo. S'encena el cor i el foc i es fica amb mi, escalfant, escalfant tots els meus sentiments. Vaig i vinc, darrere no queda res. Sóc un en la força que roda i en dono que és hermós. I em sento bullir la sang, no em puc estar quiet. La meva ment és música, és el ball de l'intent, és l'urgència del ser, l'acció imminent és el pas de poder. Tot és un i jo le pertanyo, sóc qui senseència seva i lo desconegut es fa visible. I sé que no comp res. Llum de colors al mirall, desvellant el misteri i mostrant-nos res que es converteixen el tot. I la tristesa va venir important la consciència del saber estimulant, de convertir l'alegria en riure.! la época de los eufemismos, juegan con el lenguaje, los medios de comunicación juegan con el lenguaje, el capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado, el imperialismo se llama globalización, las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar el derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación alguna se llama flexibilización del mercado laboral en lugar de dictadura militar se dice proceso y las torturas no son torturas son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares, los muertos en batalla son bajas y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre? Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Vale, pues, Després d'aquest petit partit musical, continuem amb el programa Judici i la Justícia i dèiem que esperàvem una trucada. Hola, bona tarda. Hola, com va això? Doncs pues bé, mira, aquí en pre-programa. Molt bé. Uh, dèiem, fa una estona estàvem parlant de la vaga general del ah, 29 de setembre i hem acabat una mica aquest apartat parlant de la reacció dels mitjans de comunicació l'endemà els mitjans de comunicació de masses, evidentment, no? Llavors hem fet una crítica com que, bueno, doncs una mica seguint el joc de l'estat, doncs els interessava com defensar aquest discurs únic, no unitari, no? De, del sistema, no? i bueno, doncs hem volgut enllaçar allò amb la teva trucada, en el sentit de que bueno, els mitjans lliures estem en una situació bastant eh, periaguda, no? amb el sí. tema de que bueno, estem patint una ofensiva no? contra la llibertat d'expressió, i en aquest sí. cas tu doncs, pots il·lustrar bastant el tema. No? Val, sí. Uh, encara que en realitat això ja ve de molt lluny farem una uh -huh. mica de, de història. Uh -huh. però clar, en aquests moments uh, s'ha aguditzat més que mai perquè clar, el que no es vol és de que els mitjans com els nostres de base informin del que està passant i això va quedar clar com bé deies el 29 de setembre doncs en què hi va haver una audiència brutal per part de les nostres ràdios tant a nivell d'entrades en web com eh, el seguiment per la FM, eh, que podia haver sigut inclús més si no hagué sigut per aquesta història de la interferència. Però bé que concretament, eh, nosaltres a la... això només hi ha parlo de la Plana web, que és el que es pot controlar. no? normalment cada dia entren unes 60 persones i aquell dia es va disparar fins a un miler. Sí. O sigui, imagina't, gent que es connectava online. Clar, a la l'AFM és molt difícil saber-ho i clar, sumar totes les ràdios tant de l'àrea metropolitana, bronca, pica, eh, contrabanda, RCK i les altres de, de, també comarcals, no? O sigui que clar, aquí es va demostrar que les nostres ràdios són útils i que s'escolten, sí. i que inclús el, els mitjans oficials, el callar eh, i no informar, doncs van fer un gran favor, no? Sí. I clar, a partir d'aquí doncs suposo que ens han agafat més més tírria sí. i, i més mala llet cap a nosaltres. Però bé, a uh, uh, això ja estem acostumats, tots plegats, jo no ve d'aquí, no? Sí, sí, sí, sí. com bé deies, és una cosa que ve d'enrere. Sí, exacte. Uh, avui ho estava pensant, aquesta tarda precisament, que bé, jo, com sabeu, ja soc dels més antics, i uh -huh. a als dels anys 70 vaig estar a les primeres ràdios lliures uh -huh. que es van iniciar a, a nivell estatal, però aquí a Barcelona, uh -huh. que era una lliure, Campana de Gràcia, La Veu Impertinent, Ella Uh, després una que hi havia a la a Barceloneta a la ràdio La Gavina, etcètera totes aquestes ràdios ja no existeixen excepte bueno, nosaltres que som els supervivents d'aquella època vull dir que llavors eh, que encara les competències a finals dels 70 no eren de la Generalitat, que era del Govern Central mm. al cap de poc com va entrar el Tarradellas i després el Pujol ja tenien competències i mm. des de llavors fins ara, o sigui, estem igual o pitjor, i que no els hi ha donat la gana ni a la legislatura Pujol ni, ni en el tripartit de fer res. O sigui, no hi ha hagut voluntat política de, de, de reglamentar-la d'una manera de sentit comú i lògic com s'ha fet al resta d'altres països. I, I, curiosament, a Itàlia o França, que ja veus qui manen, o sigui, sí. tenen una regulació millor no perquè ho hagin fet ni el Berlusconi ni el Sarkozy, sinó que hi ha de temps enrere, que ho han heredat, doncs que els mitjans lliures poden funcionar amb tranquil·litat, vull dir, no està patint interferències, no està patint sancions, tancaments, etcètera, etcètera. com, com, com I a sobre, ja ho sabeu, era un concurs un concurs de merda, o sigui, que, que, que és inacceptable. O sigui, després de tants anys, posa't a la cua i concursa, no? Vull dir, llavors, és que ho agafis com per tu t'ho agafis, eh, eh, vamos, no, no, no, no hi ha per on agafar-ho, vamos, no? Ara ens volen fer passar a parlar-ho, no? Sí, de... el que passa és que ja veieu el que està passant a França i suposo que s'anirà estenent, ja, i ho considero jo, ja comencem a estar mosques, vull ah. dir, Uh, hem tingut paciència, hem anat de bon rollo. Mm. hem esperat, però ara ja no es pot esperar, la paciència ja s'ha acabat, mm. ja s'ha acabat i anirem a por todas, uh, en plan camí que hace. Mm -hmm. o, sigui, o sigui, jo particularment, parlo per mi ara, no, mm -hmm. no tinc res a perdre, ni per l'edat, ni, ni, o sigui, ni econòmicament, o sigui que jo vaig a per totes. Mm -hmm. O sigui que a mi plim. O sigui, que em volen, eh, jo què sé, processar, m'és igual. O sigui, no tinc un duro, soc insolvent, <ríe> o sigui que jo no tinc res a perdre. Però que o sigui, sàpigues una cosa, que sàpigues jo, una jo, cosa. I ojalà, vull dir, això s'estengués a, a tots plegats, no? Que, eh, que Escolta... És, no tindrà por, no tindrà por, perquè el que els impressiona més els polítics, i això ho dic eh, quan vam estar deu fer ara encara nou un mes a la Generalitat, al Departament de Comunicació, sí. és que van veure que no tenien cap por. Mm -hmm. Ells tenien por, saps què vull dir? Perquè, clar, aquí normalment, quan es té por és quan et matxaquen. Vull dir, és, és la història de les vagues, etc etc. no? I bueno, que m'enrollo molt. No, escolta, <laughs> sí. que sàpigues que la ràdio pica i tu personalment no estàs sol. Com la ratlla bronca tampoc està sola No, no, ja ho sé, ja ho hi, sé ho hi ha molta clar. gent, hi ha molta gent perquè a més de ser útils és que són necessàries Clar, no, I, no, sí, jo ho present i, això jo tenim present vale, Però... Perquè el dia 29 se va veure que són necessàries clar, i el dia 30 doncs. encara més Clar, clar, i, i per això i per això no cedeixen i per això es volen fer entrar en concursos i, i, i s'excusen amb tonteries burocràtiques, saps què vull dir? Ah. Ara mateix, amb aquesta interferència, o sigui, ens estan enviant d'un departament a l'altre com una pilota. Ens diu la Generalitat que no poden fer res perquè no emeten, diem, àudio i que només emeten u, u, una portadora. Llavors anem al Ministeri de, de, de Telecomunicacions, la DGT, de... De, o sigui, els de Madrid, i allà ens diuen que no, que és la Generalitat, i vinga, i d'un cantó a l'altre, i ja ha passat pràcticament un mes i mig quasi, i, i hòstia, és que estem igual, no? Mm. O sigui que és molt fort, no? Uh, no sé. Sí, no, el, ca el cas que, en, el que tocaves ara i el que en, a, a Ràdio Branca i a Ràdio Pic en, més ens afecta ara mateix, en primera instància, que és el cas d'aquesta ràdio que es diu Ràdio Mó, FM, Exacte, que és la sí. que té la portadora posada al diàl 96.6 des del qual doncs, fa interferències a Radio Pica i a les estones que nosaltres emitim des d'allà també a Ràdio Bronca exacte, sí I, i, i a més el greu de la història és que sembla que podrien canviar de nom eh, o sigui eh, en comptes de Moles diguéssim, amb dos i que eh, segons notícies sembla podria dintre d'uns 15 dies o abans donar el màxim de potència i arrastar-se ja, o sigui, i llavors ja començar a emetre les seves merdes, no? Clar, aquí el que està clar és que les concessions a nivell d'administració han sigut una presa de pèl des de finals dels anys 70 fins ara o sigui, ho donat a empresaris i a gent afins políticament de que els interessava, no? Així és de clar... Les nostres ràdios les han ignorat olímpicament, han passat. O sigui, ara, perquè hi ha una corrent a nivell inclús doncs, internacional i tal, es comencen a posar les piles, però tot són excuses. A Argentina hi ha una de les lleis millors del món, no? els donen pràcticament quasi el 20%, 20 del dial, eh, a les ràdios com les nostres. I inclús diré... A l'Àfrica, imagineus a l'Àfrica, hi, hi ha una sèrie de normatives a molts països que són millor que la d'aquest concurs que volen fotre aquí, de, de filtratge, perquè en realitat és un filtratge, vull dir... I llavors per donar aquí les llicències als que tenen més calés, més pasta o que compleguen amb les seves idees polítiques Bàsicament És, és molt fort bueno, ja. aquí... La paciència ah. s'ha acabat aquí ja Tenim que anar a sac, Aquí també s'ha de dir no? que la llei aquesta de la que fa referència de la que estàs xerrant doncs els... ja no és tant una llei feta per polítics com generalment ens hem acostumat uh -huh. sinó no és una llei feta per uns personatges que estan col·locats a dits Exacte. a l'organització CAC, que des del meu punt de vista eh, podríem dir que és l'antic Ministeri de la Censura del Franquisme o directament els hereus de Goebbels. Sí, de, de fet està format teòricament per un representant de cada partit polític i jo he tingut la, la mala experiència, bueno, o, o, o bona experiència, a gins no els conec, no? d'haver tingut alguna entrevista amb ells, i hòstia, és que semblava que anessin a afusellar un judici jumà, sumaríssim. Hi havia un tiu del PP, un d'Iniciativa per Catalunya els Verds, un altre dels Sociates, un altre de Convergència, i hòstia, i al mig... I, I, bueno, perquè vaig anar... A, a, I això fa com un any, no? A veure què s'havia de fer, no? Perquè vam tocat totes les tecles. I, bueno, molt bones excuses, molt bons rotllos, però la, la història, o sigui, segueix igual. El tio que jo vaig parlar, que era un tal Joaquín Carbonell, ja no hi està, ara hi ha un tal Anton Font, i aquest tio prové de televisió espanyola, i, bueno, què deies tu? O sigui, tots són una colla d'enxufats de, que tenen un bon sou i que ho donen les freqüències als empresaris, als seus amiguets. I després, clar, es parlen de llibertat d'expressió. També es podria dir que ha anat, bueno, ja, ja també fa temps el cindit de Greuges per veure que, hòstia, allò va una empresada pel de mucho cuidado. que <fut> què deia? O sigui, que no, que paciència, que tornés a presentar els papers. No. Ah, o sigui, i llavors si em deien que no, esperés un any i tornés amb ells és molt fort, tu sí. no miris com tu miris oh, et s'ha de recordar no, que el síndic de Greuges no fa ni un mes van treure un informe en el qual alertaven de que hi havia alguns casos molt, molt i molt puntuals de xenofòbia al país és allò de dir, si el 2010 encara m'has de dir que hi ha uns quants <laughs> casos puntualíssims de xenofòbia al país es que molt, molt i molt malament sí, sí no, i, i, i que, clar ara es veuen una mica collats i de paraules bones en tenen moltes, com l'altre dia que vam estar doncs, eh, doncs, eh, representants de, de, de bronca, també de la vostra emissora, de contrabanda, de pic, etc. I bé, bueno, eh, clar, veuen que encara hi ha eleccions, i que no estem per hòsties, així de clar, sabeu? I clar, eh, tots són promeses i que Esquerra Republicana no té res que veure amb això, a veure, no fotem. El Departament de Mitjans de Comunicació i, i, i Cultura, de dalt a baix, de dalt a baix, està, o sigui, regit per Esquerra Republicana a Catalunya. I com poden dir que no tenen res que veure? No fotem. El, el que es va rebre el senyor Carles Mundó és militant d'Esquerra Republicana i de, de, de petit, des de que tenia 17 anys. Eh, clar, vull dir, eh, no sé si ens hem pres per tontos, que no, no, no, no, no sé, que es pensen que, que no investiguem o jo què sé. Això, bueno, una de les sospites que tenim d'aquest amiguisme polític entre les empreses del grup Mola, del grup Mola TV, i, el, i en aquest cas, doncs, com deies, els amos del Ministeri, que són en aquest cas el partit d'ERC, Esquerra Republicana per Catalunya, entre altres coses són els 180.000 euros que han anat rebent a base de subvencions dels últims anys. Oh, tant! Però és que, a més a més, si això no fos prou, que hi és molt, també del Ministeri de Cultura a Madrid. Perquè, clar, eh, amb les converses que hem tingut tant a la Generalitat com el Departament de Telecomunicacions, diguem, a nivell govern central, o sigui, eh, ens han reconegut els funcionaris, que al fi del cap eren uns treballadors, que aquí hi havia un assumpte polític, és que ho van dir-ho clarament, no van poder dir res més, diu, clar, nosaltres aquí som uns eh, assalariats i tal, però l'únic que et puc dir, ho van dir personalment, que aquí hi ha un assumpte polític que ens sobrepassa, i jo us ho dic perquè ho sapigueu, no?, i clar, al resulta que el ministeri que és el que tindria que actuar en aquest cas, al ser una portadora té que actuar eh, la Direcció General de Telecomunicacions, el ministeri, no? Però, clar, mmm, diu que està a Madrid, la típica excusa, que ara l'expedient està a Madrid. Ah, i es donen tota la raó, eh? Tan ells com la Generalitat, el Departament de de Cultura i Mitjans de Comunicació, però ja dic, ha passat més d'un mes i, hòstia, estem igual? I ara, ah, imagina't que tenim les sospites, no? Que dintre de, de 15 dies o menys fotin ja l'emissió i tal. Llavors, què? Ah. Ah, i a sobre ens diuen en tot el cinisme, la Generalitat, que no, que no, que estem molt bé el 96-6, que no ens hem de moure, que estem bé, hòstia, <ríe> perquè estem bé, perquè ens toquin pel cul i ens xafin. És que és molt fort, <ríe> és molt fort. Sí, sí, que sí. Intenten jugar al desgaste, no?, quan ja ens estem sí, acostumats. Exacte, no? exacte. I, i, i clar, eh, es pensen això, que som tontos, que no ens entarem que som uns penjats, jo, jo no sé què es pensen. Algú d'això hi ha? Passada, no, no, també s'ha de dir, no? La sí. Generalitat ens, a l'última reunió ens deia que no es podia fer res, que ens donaven la raó, però no Aquest? podíem fer res. Sí, sí. Però, per contra, resulta que des del lloc on estan emetent, que és la Torre Collserola, concretament des de la planta telefònica, ara anomenada Movistar, que ha canviat de nom, doncs és propietat de la Caixa, que està portada per l'empresa... Ara em sortirà? Espera't, eh? Abertis. Abertis, Abertis sí. Telecom. I que de la Torre, també, la Generalitat té un 23%. Sí, no, i, i per tant, mes... amb dues trucades n'hi hauria haver prou Oi, perquè els, la gent de Movistar ah. apagueix aquest emissor. És que és així de fàcil. No, és que no hi ha voluntat. És que, a més a més, un dels socis d'aquests de, de, de Ràdio Mola estat telefònica, està telefònica té un càrrec important, o sigui, que més, clar, l'aigua, o sigui, que, que és molt fort, o sigui, llavors, clar, ens diuen que allò, clar, és telefònica i tal i qual, i que, bueno, no, no, no es pot tocar, no? Clar, llavors, davant d'aquesta situació, eh, és, és indefensió total, no? El que deies, de, de desgast, de desgast, fins a, a veure, eh, no sé si ens cansem o, o què, no? I, I després, a més a més... Eh, que, com van canviant els càrrecs dintre de l'administració ni se n'entén aquesta freqüència ens la van donar concretament la, la cap tècnica fa 20 anys, que era la Roser Vila, i es van posar al 96-6 perquè ens ho va dir la Generalitat, però els que estan ara, la cap tècnica d'ara ni se n'entera, ni ho sabia diu, oh, és que vosaltres aquesta freqüència la vau agafar i que, ei, perdoni a veure, si no estàs enterada, entera-te'n, perquè una companya teva fa 20 anys, la Rosevila, que curiosament ara estava també a la Torre de Collserola, sí. o sigui una merienda, aquí tots s'ho mengen entre ells, sí. o sigui, es va donar aquesta freqüència i la, la, la dona es va tindre que callar, perquè és que ni se n'enteren entre ells, i ara clar, eleccions i què, canviaran, i, i llavors què, comencem de nou, o sigui, és, és molt fort, perquè no és que faci 30 anys, fa més... Perquè ja dic d'Ona Lliure i de Campana de Gràcia i de La veu impertinent i de la Vispero i de, etcètera, etcètera, i de la Ràdio Llibertina d'aquella època fa més de 30 anys. Era a finals dels anys 70. És, que és vergonyós. El que passa que, clar, això molts ara mateix no es coneix. No Crec que ni ho saben ells mateixos, els que estan a l'administració. Jo, per sor o per desgràcia, ho vaig viure i jo què sé, ho sé. Jo penso que pateixen a un, a un, el greu problema que nosaltres moltes vegades critiquem a la societat, no? que és l'amnèsia històrica, no? Sí, exacte, el que els interessa doncs, ho anulen eh, o, o, o, o no els hi expliquen si hi ha hagut els antecessors. Clar. Llavors, eh, clar, eh, ja dic, eh, exactament estem com, com llavors... Uh, inclús i he vist manifestos de revistes d'aquella època, una revista que es deia Alfalfa, que era d'ecologia i tal, que hi havia un article sobre les ràdios lliures, i hi havia un manifest de les ràdios lliures de llavors, i deien exactament el que estem dient ara, que el que es volia era simplement un registre, com s'ha fet a França o a altres països, de dir, mira, som el col·lectiu tal, som fulanitos de tal i ens comprometem a no fer interferències i tal, dóna'ns un punt al diàl, i a apa, dios, buenas, i ja està, és més, no? I clar, després entrar-hi en el decret és molt fort, per acceptar entrar en concurs, suposant, suposant que hi haguessin concessions i tal i qual, bueno, tens que pagar Canon a les GAE, tens que pagar eh, a, a Hicenda, tens que, bueno... Una d'impostos que, que te cagues, saps què, llavors És un insult. Bueno, per què ens heu pres? O sigui, per una no, empresa. Per què ens feu un tracte d'empresa o si sigui, no ho som? Clar. Vull dir, i, Porque... Llavors, clar, ajudes de cap tipus. O sigui Problemes tots els que vulguis, no? Vull dir, és fort, és fort. Mm -hmm. Sí, la seva línia política degut a aquesta amnesia històrica no? passa el que hem dit d'altres vegades no? que el sistema es torna a inhumà perquè no practica l'autocrítica, no? i clar com pots practicar l'autocrítica si no tens memòria, no? Clar. Et trobes allà bueno, aqu aquesta gent que són uns peleles no? i sí, que al final bueno, la cosa no avança senzillament perquè són uns cabuts perquè el que estan defensant és el, el, la cadireta i ja està i això no, ni és política ni és res, perdó ni, sí, sí, jo què sé... Sí. I, i... Clar, ara mateix, que a part de, de, dels nostres mitjans eh, propers, eh, webs, eh, o sí sigui, les ràdios i tal, clar, hem intentat també, perquè eh, de moure-ho en algun mitjà, diguem-ne, fora del nostre per perdonar la canya, no? Vull dir, sí. ni un ha contestat, diguem-ho clar, ni Vanguardia, ni País, ni periòdico, Res, ni el triangle, així de clar, ni el triangle. Sí, sí, sí. sí És que és molt fort. Llavors dius, vale, llavors, eh, qui margin aquí? Vull dir, nosaltres simplement fem les nostres ràdios i estem molt satisfets. Però a altres èpoques, jo recordo, eh, aquí hi havia el diari de Barcelona, que ja ha desaparegut i tal, havia arribat a sortir la, la programació de les nostres emissores de l'època, saps què vull dir? Sí, sí, sí. No sortia cada dia i tal i qual, i hòstia, hi havia un, un bon rollo m'entens? Ho portaven una gent que era ecologista i tal, ara això, és que ni somiar-ho, i suposant que a vegades, que n'hi pocs pocs, eh, però n'hi ha, algun treballador, periodista, col·lega i tal, no li deixen publicar, encara que ell de bona fe vulgui posar simplement la informació de que hi ha unes interferències i tal, perquè el cap de redacció... És com si diguéssim el comissari polític, li diuen, Exacte. ei, no, què passa? <laughs> Perquè, clar, és que aquí, cada mitjà, diguem gran i oficial, està al servei d'un partit polític. Està clar. És, és molt fort. Sí, sí, sí. I, i clar, nosaltres, pues, clar, estem vetats, així de clar, no? Vull dir, eh, ja no cal dir a TV3, ja no cal dir... No, no, eh, a... no. Bueno, Bé, el, el dia 30 de... Ah. A setembre eh, se va haver molt clar que tots mm, els merda aquests, els eh, mitjans de comunicació, de, eh, diguéssim, sí. van tancar files. Tots deien el mateix. Sí. I clar, llavors és el control, i com les ràdios lliures no les poden controlar, les webs aquestes que estem parlant, que claro, són a fines, eh? és això, perquè al final de comptes el que volen és, és en certa forma, domar ràdio pica, domar... I llavors, si entres com en el joc, igual fins i te subvencionen, però que se fiquen la subvenció allà on l'esquepi, perquè llavors ja, ja no serien radios lliures, tindrien ah, que dir com sí, no? fan les altres, no? I, I que es va demostrar el dia 29 el fet de que, clar, van tindre molta força tots units i que vam tindre una, una audiència brutal, perquè el precisament el, el, el, el, ells el no informar o informar de tot el mateix i, i d'informar de, sí. de manera eh, sesgada, de manera distorsionada i nosaltres que estàvem doncs amb els micros al carrer i retransmetent i tal hòstia, és que es van fer un gran favor en el fons és que vull dir? Sí. Va ser un efecte boomerang, no? I clar per això suposo que estan rabiosos. Sí, i també, bueno, i també van veure el filó, perquè jo recordo que fa una qüestió donant, com a mal ja van treure un comunicat, alguns mitjans de comunicació massius, o bueno, d'aquests de comunicació, sí, no? van treure ja un comunicat intentant fer que l'Estat limités la algunes webs, i, i ja, anava més, ja anava més general, ja no anava només a webs que nosaltres diem lliures i coses així, sinó a webs simplement que poguessin fer articles de coses o qualsevol cosa perquè ells ja ho veuen com una competència desleial, com si algú els hi sorpés la professió. No, és, és, volen tindre aquest privilegi, jo sóc periodista, per tant, per tant sóc l'únic que puc fer una notícia, sóc l'únic que puc informar. Intentant i suposo que el dia després del 29 sabem que els polítics també estarien el... com estarien doncs van aprofitar per tirar contra els mitjans lliures intentar fer pressió ah. aquí també es pot veure que el, el senyor Mundó doncs, passi de tot i no vulgui sí. fer res tot i poder-ho fer perfectament eh. és en la, és la mateixa línia dient el dia de la vaga just a mitja tarda em pica la secretària del senyor Mundó eh, que curiós, dia, eh, que curiós. i no feia vaga sí és <ríe> <ríe> <ríe> sí, pues que va ser molt fort és no? Pirol tia... <ríe> que li haurías d'haver dit per telèfon <ríe> bueno, d'entrada no em va trobar evidentment tenia aquell dia el mòbil desconnectat perquè me'n vaig enterar a la nit i tal, no? però vaig veure el registre que era a les 6 i mitja de la tarda, imagina't, no? I suposo que alguna cosa ho va fer aquell dia perquè, a part que ell estava treballant, suposo que alguna cosa li devia picar, jo què sé, no? Però clar, ja et dic, tornant a, lo que deien, a les nostres limitacions, amb el decret, una de les coses és limitant-se la cobertura. Sí, sí, és sí. la potència. És a dir, per exemple, a uh, Ràdio Bronca és de nou barris. Doncs pues, ui, nou barris punto. i punto. I si convé només roquetes, eh? I Radio Pica, Gràcia, doncs pues, només a Gràcia, i s'ha acabat. O sigui, llavors, hòstia, ells poden fotre el que els hi don la gana, m'entens? Vull dir, sí. eh, inclús, com aquest Almola, que no en té prou en les seves freqüències que ni respecta la, la, les, les concessions tramposes que li han donat, sinó que vol més salta la llei perquè ell té calés i tal i vol emetre que va a Barcelona perquè hi ha el pastís publicitari de Barcelona-Ciutat, no? Llavors, hòstia, és que davant d'això jo ja... O sigui, no, no, pot ser, no pot ser més forta la cosa, no, ja? Més, o sigui, més clar l'aigua, no? O sigui, arribats a aquest punt, no?, de, de s'evidenciar tant el mafiosisme que hi ha dins de les sí, institucions... Dit, és que és, és, és màfia pura i dura, o sigui, és una màfia empresarial en la qual doncs, i juga també la política, bé, bueno, més o menys són la mateixa mateix, sí, sí. la mateixa història, sí, sí, sí, ens eh? sí, sí, sí. confon on en comença la màfia i on comença la, la, el partidisme, no? O sigui que eh, és quasi la mateixa cara, no? Perquè ara mateix aquest de Mola, tu imagineu-vos, va d'independentista, ja em diràs tu, no? Firmava per sobirania i nació i tal i qual, bé, bueno, i l'única bo d'aquest diu és que no li toquin la butxaca i més si clar, pot, omplir-la més. Més clar, l'aigua, però si són uns vende-pàtries que dic clar, jo. Clar, perquè ara veu que, clar, la cosa deriva cap aquí, no? A mm. nivell general, només cal veure aquest, la porta que també va per aquí, i clar, està de moda, no? Hòstia, aquí hi han tres o quatre històries que van en aquest sentit. I dius, hòstia, m'apunto amb aquesta m'apunto amb aquesta història que té futur i, sobretot, que no em toquin la paradeta, no? I, I és així. I quan va començar aquest home era de tendència, doncs, convergent esquerra, no? Ara, pues, ara ara és independentista i, i, i si vingués, jo què sé el Franco una vegada seria el Franco Exacte. o qui convingués Chaqueteros, al final de contes amb tot aquest girigall de l'amnesia històrica i aquest mafiusisme al final el que resulta és que al davant tenim ignorants complets i absoluts sí. i persones que no tenen identitat cap ninguna i llavors què passa? Que em, ancien, pues, per una qüestió principalment de d'ideal capitalista o filosofia capitalista, pues, el que ancien és el monopoli de tot i com sempre ha passat, pues, passa amb les drogues, passa amb altres coses, tot el que s'escapi a les seves mans pues, ho, han de, saps? ho han de castigar, no? el que passa que, clar, pel moment d'hipocresia política en el què vivim, pues no poden fer-ho pues una mica, com deies tu com si estiguéssim a l'època del Paquito en plena ah, dictadura que no poden fer, han de guardar les experiències una mica de vergonya política hipocresia política, no és vergonya ah, i llavors, bueno, clar, tu et trobes en un en el que és, mare meva o sea, què hem de fer? Pues el que tu deies al començament la paciència s'ha acabat i aquí, sí. pues, acció directa sí, sí, demostra vos que no tenim cap por més que l'aigua, la por la tenen ells, a més. Clar, ah, doncs ho van veure clarament, vull mm. dir, I, i jo, a veure, per la meva edat i, i, i per la meva situació eh, econòmica i tal, és que no tinc res a perdre, o sigui, a mi que em volen multar, no podré pagar, o sigui, que, que com no serà penal, oh, si em la presó és igual em mantindran, mm. així de clar, o sigui, jo no tinc res a perdre, ni em trauran un duro, o sigui, que a mi ho tenen molt, molt malament o sigui, ja la paciència s'ha acabat i, i bueno, a tots plegats acabat. ens ha acabat sí, sí, estem i, o sigui, ja no, no. I a, més, a més és que les ràdios lliures són una necessitat nosaltres tenim una necessitat de tenir uns mitjans d'informació ah. que no siguin del de, de, discurs únic sí. vale, o sigui necessitem pa, la nostra forma de vida, no?, perquè si no eh, mastigar el que nos volen fer consumir a través dels seus mitjans, això és entregable, no? Totalment, sí i, i, i sí, hòstia no sé, encara, com... encara que estem tota la penya i, i, i, i anem punxant, perquè si no hòstia, això ja seria infernal, encara perquè els nem punxant, punxant, punxant. Clar. Però si no, hòstia, ja no existiríem. Però tu perquè... també vens d'una lluita contínua, perquè en algunes fases d'aquestes 30 anys que has dit, també han intentat silenciar-te, ¿vale? i tu a la ràdio has sortit i, sí. i d'alguna forma no sortirem, perquè no ens poden fer callar. Sí, perquè veuen, i, i ja et dic que és una llarga història, perquè sí. eh, jo recordo en els anys 80, pues, eh, a les ràdios que llavors hi havia i tal doncs ja, ja sempre intentaven, no? O sigui, limitants... Tan... Bé, bueno, nosaltres van tancar quatre anys, no? I el, bronca... el contrabanda també va una temporada, també le van... Sí, sí, interferir. Jo me'n recordo a fer cazarorades allà en l'Ajuntament. Sí. Bam, bam, bam, bam, no? Quan feien el pleno de l'Ajuntament, sí. que anaven allà amb les caceroles allà, doncs sí. pues si nosaltres no podem fer ràdio, vosaltres tampoc podeu estar tranquils, no? Sí, que defensar recordo nostres... que, que els hi van posar... al el 91 els hi va agafar el Catalunya Informació, em sembla que era, sí. i mira, encara tenen el 91 o, els de Catalunya Informació, sembla que era, o, o no, la, perdó, la la, la, la Com sí. Ràdio era, sí, la Com. I, i hostia i, i clar, si no s'arriba a fer doncs, aquesta lluita entre tots plegats, ja no existiríem. Però, clar, hem vist que som com un corcó, que no ho deixem i vinga, i vinga, i vinga. I clar, ens donen el mínim, el mínim per cada ells bé i perquè ens calmem i tot el rotllo. Jo, més que ens donen, jo, a mi em sembla que ho tenim que agafar, no? Clar, clar, sí... El que passa que, ja dic, ara s'han blindat bastant bé amb el tema aquest eh, de la nostra interferència és fotut perquè ha eh, sigut com altres vegades un tema d'un privat, d'un particular, vale. però clar, davant de la torre de Collserola és un mamotreto, allò està blindat i s'ho han muntat a, a base, clar. Bueno, ha... Però també, te recordes en Argentina que feien los scratches? Havies donat sí. alguns noms, no? Doncs pues, saps el que sí, és sí. un scratcher? No, ara... sí. pues, la gent aquella que era fatxa, torturadora d'allò, pues, anava a la casa seva i se la posava allí. O sigui, ah, no, hi ha, clar. Hi ha moltes sortides. que no se pot fer és silenciar ràdio pica, ni sí, radio bronca, ni sí. nostres ràdios. No? Per exemple, que... donar el telèfon dels barandes aquests el donem a sac, no? tant ja. a les webs com per les nostres emissions... I el tio ja ha de fotre contestadors per tot arreu, no? Sí, ja. perquè... Això... Per què no agafa el de la Ràdio Cope? <ríe> sí, eh, és... En ve del teu. És que el, a no. mi, el tio, quan vaig parlar Tan amb tio, independentista quan... que és, però pues, que agafa el de la sí. Ràdio Espanya o... Va, va dir clarament, mira, tenia dues opcions. O ficar-me a, a sobre d'ICAT, o a sobre del 96.6, a sobre la vostra freqüència de Picabronca. I dic, hòstia, pues fica't ahicat, no? Claro. Si tens collons. I el tio, oh, i el tio, oh, perdona, perdona, tot el rato perdó. Diu, mira, escolta, a mi em perdó no et de res, tio. Així que clar, li vaig dir, claro. però tot el rato amb aquest plan. I, i, I li vaig penjar el telèfon, li vaig dir, mira, escolta, quan et retiris del 96.6 ja en parlarem, si no, atenta les conseqüències i punto. No és Saps què que... vull dir? Però que mm. a sobre... Són cínics, tu, demanant perdó. Perdó de què? Hòstia, fot a sobre, ho sap, no? Bueno, I... te'n te recordes que van coincidir con lo de los maquis, allí on ah, ha passat? sí, passada? el pasorquinaona, sí. Vale, doncs sí. pues quan va venir la dona a parlar con l'home aquell, és del mateix palo que estàs parlant, no? Molt bones paraules, molt bones paraules, però no fan res, no? Ellos a lo seu, no? Sí, ah, sí, sí. sí. Eh, eh, tots van, són retallats pel mateix pel mateix patró, pel fet de que, clar, volen mantindre el sou i, i són a, a la vó de su amo, no? O sigui, i, i clar, a, a, a més a més, s'ha vist clarament a, a, a amb aquesta situació que és, és, és, és, és sempre donar voltes sobre la mateixa història, no? Sempre donar voltes. I, I clar, va passant el temps. Ells pensen, bueno, vale, mira, a veure què passa. I clar, hòstia, ja ha passat un mes i mig... I, i clar, ja veurem jo suposo que ara és clau a veure què passaran les eleccions de cara a, que, a veure si totalment què trossos de la ciutat sí, sí, sí i, perquè que... jo penso que aquesta ràdio eh, que ens tapa pot estar al servei d'algun assumpte polític que, que ja, ho sí, ja ho veurem ja ho veurem, ja ho veurem abans comentaves que més o menys Uh, les últimes investigacions que s'han trobat és que poden sortir com a AMB dos uh, d'aquí uns 15 dies sí, ha, ha si això fos cert, si això passés s'hauria sí. doncs ràpidament tindríem un enganx que és les eleccions Clar. i sobretot el que és la, tant la precampanya com la campanya exacte, sí, sí, és que poden anar aquí, això, molt bé, eh, sí, sí pot anar jo crec que pot anar per aquí. Llavors, tornant amb aquest tipus, saps què deia? Deia, és que jo també he tirat pedres, jo he estat a la barricada. I em va dir, cabrón, però què dius? Sí no sé, ens ha pres per ingenus. I em deia, que jo li parlava a la caixa, és que em deia, és que jo tinc els diners a sota una rajola. I dic, anda ja! O sigui, és molt fort. O sigui, aquest tio... Uh, ens ha su subestimat no, però bueno, ara suposo que hi han, ja no ens subestima tant perquè només la web veure doncs exactament posant el seu nom, o de l'empresa metropolitana d'audiovisuals o sigui, ha quedat menys guapo allà surt tot o sigui que ja ha vist la força que tenim i encara segueix la cosa o sigui que all allà ell jo no estaria massa tranquil en a la seva pell, perquè els seus clients i tal diran, hòstia, uh, això què és, tio, <laughs> clar, és que li cauen hòsties pertot arreu, uh, només hi ha que posar Google i Daniel Cascales o Metropolitana d'Audiovisuals, i bueno, ja veureu el que surt surt tot, tot el que nosaltres bellugat, a nosaltres s'ha llogat o s'ha bellugat a altres companys. Eh, llavors, allà ell, ell ho ha buscat, no? Bueno. I, va, I va reconèixer, inclús, amb un amic que és tècnic, diu, hòstia, diu, controlen internet, eh? Controlen! Però es pensava, tornant a lo mateix, claro. a, a, ens ha pres per tontos. Sí, sí, sí. sí, sí. Però, pues, bueno, a, a, aquí ho té. És jo, bueno, eh, des del meu punt de vista, ¿no? diria allò de que segueixi mirant els mitjans oficials i que segueixi pensant que som 30 gilipolles Exacte, eh, jovenets de 15 anys Exacte. amb ganes de no sé quines paranoies que es mounten ells que continuïn pensant-ho sí, sí. perquè sí, 15 anys els hem tingut però hòstia que no fot temps sí, sí no, és que, eh, realment ja dic que la síntesi de la història és quan vam estar allà al despatx de del Carles Mundó, de Mitjans de Comunicació, i, bueno, fotia una cara de cagat que no veies tu. És a dir, estava allà eh, que no sabia on mirar, no? A més, es vam presentar, doncs, amb un company vostre, el Carles, eh, eh, jo, el Johnny, etc etcètera, etcètera, bueno, que teníem les coses molt clares els tres, no? I, a més, jugant amb el, el seu rotllo, no? Mm. Ah avui anaven ben vestidets i tal i qual, no es pensin que, que no tenim trajos si convé, sabeu? Clar, clar, clar, clar. I bueno, es van quedar una mica desorientats, no? Però bueno, ja van veure, inclús van arribar a insinuar que clar, que ERC no tenia res que veure amb tot plegat, que si bonament es podien retirar les cunyes, Uh, va dir, bueno, no us obligaré, però va insinuar. I Mare. després, suposo que és l'al·lusió a la cunya que es va fer aquí a Bronca, eh? sí. doncs també dient, bé, és que clar, això us interessa presentar-vos al concurs, perquè veus, no us trobaríeu amb la circumstància d'ara i tal i qual, no? I inclús, se li va escapar que la llei potser podria canviar. O sigui, que si la llei podria canviar... Sabeu qui la podria fer canviar? Doncs pues nosaltres. Sí. Claro, claro, és de mira. clar. Bueno, canviar, que se la fotin al cul, no? que fotin un simple registre com s'ha fet a altres països i punto. Perquè entrar en concurs és una trampa, és una trampa total. O sigui, no, no, no es pot acceptar, no? I, I ho saben, eh? Ho saben, no, a més, el que no es pot permetre en cap cas és que intentin regular una cosa des de zero quan resulta que existeix des de fots 20, 30 i més anys. Ah, exacte. És que ara resulta que nosaltres ja a fer cua, que contenim el, el dial, que ja tenen molts compromisos, diuen tenen molts compromisos amb molta gent. Vale, molt bé. Doncs pues però... que deixin de cobrar d'aquesta gent i comencin a fer el que Clar, se suposa ah. que estan fent en els llocs on estan fent. Clar, però... En lloc de tindre compromisos. Som polítics, no compromisaris. Clar, però, inclús a nivell històric, hi ha que tindre en compte que, per exemple, com van començar les primeres ràdios lliures i pica, doncs a principis dels 80, és que al dial de Barcelona només hi havia 10 FM's, 10, 10! O sigui, i ara què? I ara no hi ha espai per nosaltres? O sigui, que és molt fort, home! Ara som els dolents de la pel·lícula, és que vull dir? Que no existia ni TV3! Ni, ni BTV, ni, ni Catalunya Ràdio, ni Laicat, ni, ni hòsties, no? Vull dir, a, a, és que és molt fort, no? I Gai diu, bueno, si us presenteu a el concurs, els més antics tindreu a, uns punts. I diu, aquests punts tenen una validesa. No, la merda. No? Uns punts de sutura. A què juguem? Ni que fos un casino, això. No, bueno, però tu moltes vegades ho has dit. Ja vas fer ràdio... Con, con los franquistes. Sí, sí, sí. I vale, ara no vas a deixar de fer-lo amb ah, aquests neofranquistes no, i, o el que clar, siguin. Perquè... Clar, jo a l'època franquista ja vaig estar processat pel el que en deien en aquella època el Tribunal d'Orden Públic no? Per una qüestió també d'esperació d'uns cartells i tal i qual. I bueno, i, i, hòstia, i ara aquests que teòricament van d'esquerres, de, de, sí, de sí. progrés i de una merda, o sigui, i a més que són uns ninyetos que són més, són més joves que jo, a, a mi, o sigui, mi cago amb ells, així clar, ells em senten més igual, o sigui, no... Bueno, no perquè aquí es veu la qualitat de democràcia que tenim, no? que no accepten, ni volen, ni poden suportar que hi hagi la, la llibertat d'expressió, aquí només se pot parlar de... Eh, si ets de, reaccionari, si ets de dretes, ¿sabes? o sigui, al final, el, abans m'he deia al company no, que, que, que, bueno, que la, aquí la, la dreta és d'extrema de dreta i els socialistes, diguéssim, seria la dreta, no? I l'esquerra republicana pues, també s'ha descobert lo que és. Sí. Otra dreta, no? Perquè al final de, de comptes aquí l'únic que volen és tapar qualsevol veu que, eh, que, que està dient alguna cosa, eh, més o menys, que és la, la realitat del que Clar, està passant, no? Clar, de, de, del seu discurs i, i que toca doncs, la realitat del carrer, la, la ah. realitat, eh, que no està passat per pal, la criba de, de, dels caps de redacció o, o dels jefes bueno... de... de, de, de, de de, de tots els mitjans... De les empreses no? que els subvencionen. Però si tu estàs parlant de, de, de, de la gent que és, dels diaris, de les exacte, ràdios, sí. que són una mica així, sí, diguéssim, que voldrien com fer... Ah, i, i, I no s'atreveixen, perquè si, si, si realment fan com, com alguna cosa, és que els fiquen al carrer... Sí, tens i, raó, perquè i... hi ha estudiants de bona fe, d'estudiants de, de, de periodisme, que jo ho sé... Que, que han intentat doncs, publicar mogudes i tal, i, hòstia, els hi han dit això, o al carrer o, o tu mateix. Mira el que està passant amb el Triangle. Ja, del Triangle ja és es que... Sí, sí, bueno... sí que és la bo de suar molt a nivell d'associates, sí. i cada vegada més descarat, perquè... Eh, el... Bueno, però por ahí por el Triangle aún havia una mica de, de, sí. de treure algo alternativo, que ah, hasta eso han tallat, no? Sí, perquè jo, per exemple, i vosaltres també coneixeu, hi ha, per exemple, diguem-ho clar, l'Àlectro Romaguera, que sí. és un, un noi que treballa allà, de bona fe, i jo m'hi he posat en contacte amb ell, i he parlat de, de la nostra problemàtica. I no ha sortit res. I no és per ell. És perquè segur que el seu director li ha dit d'aquest tema res, que aquest tema implica el tripartit. I llavors l'han fet callar. O sigui, és que és, és, és així de descart. A no? aquell mitjà hi, hi ha una cosa, una situació que també per la gent que ens escolta i, i tal una mica també per situar-nos. No? O sea sigui, el, el perquè de tot plegat doncs hem parlat de màfies, podria parlar de corrupció d'interessos, no? tot aquests rollos i tal, empreses, partits polítics etc. però Uh, ara fa poc hem tocat un altre dels punts claus, no? O sigui, per què aquesta animatversió contra la llibertat d'expressió? Doncs pues perquè, evidentment, la llibertat d'expressió, com tu bé deies, parla de les situacions de la, del carrer, del poble, de la societat de peu, no? I inevitablement, i per això també tenen por, saben que si la llibertat d'expressió pues, flueix, tard o d'hora ells sortiran allà com a responsables de les penúries, de la gent del carrer, del ah. poble, etc. Ah. Llavors aquí està la jugada, no? que és el que deiem moltes vegades que això és un feixisme encobert, no? una dictadura encoberta, etc. No? Sí, passa... i, i, i s'emparen de manera sutil. L'arma que tenen més light és la burocràcia. Eh, perquè ara estem en un pas de burocràcia no, no, la... que t'envien d'una secció a l'altra i van dilatant el temps, saps? Però això és el, el volveu-ste maniana de l'època franquista sí, sí, sí. o el papeleo dels nazis sí. saps? O, o la propaganda dels bolchevics, no? Bueno, el, el però, sí. Tenen això i, i, i també tenen després eh, la violència ah, no, no, clar, ten... això de per cara, si, no. si d'allò ja té plantes i dius, no? Llavors, ah, clar, si... Aquesta ja és la cara més, més directa i més dura que tenen ells eh? però, mentre diem, eh, clar, no, si tu vas de, de, de dialogar i tal, clar, no et foten una hòstia d'entrada. Però llavors tenen l'arma que és la burocràcia, no? Et diuen, oh, és que això és l'altre departament, és de Madrid, els de Madrid et diuen que és de la Generalitat i va passant el temps i tal, i vostè recorri, paciència, presentis a concurs, i, és molt fort, sí. com si hi haguéssim Sí, exactament, però clar, ja dic, el greu i que la gent a nivell de carrer no ho sap, és que el rest d'Europa, tot i que el que són últimament, ah, ja fa riure. Eh? Jo he parlat en companys de França i d'Itàlia, i diu, encara esteu així? Encara esteu així? Bueno. O sigui, és que es fan creus, és que al·lucinen. No s'ho de creure. Pues... O sigui que que, estem, que ja havien parlat del tema, jo que sé, 10 anys o 15 enrere. I diu, no. hòstia, no m'ho puc creure. Que sàpigues que no estàs sol. Que la informació silenciada que tu le dones veu, la gent la vol seguir escoltant. No, no, i hòstia que estem tots al mateix carro, tu. I... No, i en el fons aquestes històries em donen marxa, perquè, o sigui, en creixen, al veure estans tants capullos, em -en donen energia i força per dir, bueno, doncs pues ara veureu, a veure, fotre'ls contra la paret, perquè és així, ah, ara bueno. mateix, vull dir, nosaltres tenen, nosaltres tenim un problema, però ells també tenen un altre, o sigui, mm. així de clar, saps què vull dir? I ells tenen més a perda, ja ho has dit -ho abans. Sí, i a veure com acabarà, vull dir, no ho sé, vull dir, ara ja dic, és qüestió de 15 dies, o d'una setmana, jo penso que hi haurà alguna amogut aquí que comencin a emetre i llavors en plan de fer propaganda electoral. Ja, ja ho veurem, potser m'equivoco, però segons jo el que he pogut detectar i algun company I... que de, de bronca i tal, sap que la cosa anirà per aquí. Eh? Anirà per aquí no? I per on, on se si, si nota més la, la, la, la, interferència. la interferència de Barcelona? Bé, bàsicament, eh, mira, el que queda encara eh, reservat i bé és gràcies, Ciutat Vella. Aquí. Es Ara, si te'n vas ja a Sant Gervasi, res. Si te'n vas a Nou Barris, malament. I si te'n vas per la part de Travessera de Dalt cap amunt, també. O sigui, jo diria que ha quedat reduït, doncs, quasi el 50% de cobertura, quasi. Clar, llavors no sabem... Bueno, Badalona també, Santa Coloma també xungo... Uh, que, clar, no, no ho han fet així acuradament en Esplugues escolta bé, eh, la pica a, a on? esplugues? Sí, em va sorprendre, l'altre dia m'està com comentant, perquè deu, deu quedar com així ens han sotat una mica, i no sé per què, però, però precisament Esplugues és un dels punts que és negre en el futur perquè un dels socis de Ràdio Mola està Esplugues, és la televisió d'Esplugues, la televisió d'Esplugues el, el tio que el porta és soci de, de Ràdio Mola i és el que dèiem que aquesta emissió que ens temem que comenci a tapar-nos totalment, s'ajunten els d'Esplugues eh? i, i els, de, els de Sabadell, els de Ràdio Mola i tal, i que llavoren sí que no ho sentiries ni, ni tu ni, ni tot el baix obregat, no? Ara encara se salva, no? Però bueno, no tindem amb el temps i potser i vaul. Usigui que entre ells es barallen. El de Telasplugues també té que veure amb Rodio Mola. Sí, sí, el director de Ràdio Splugues, ai perdó, de Televisió d'Esplugues és soci del Daniel Cascales aquest de de de Mola. Bueno, pues lo cider de ses a tots. Sí, sé que es diu figo, figo, tio, algo aixins. Sí, eh, llavors, clar, eh, la idea és crear ràdio i televisió a nivell de cobertura per Barcelona i, ja diem, metropolitana. Mm -hmm. Llavors, eh, inclús, clar, amb freqüències que no estan legalment concedides. És que és, això és el típic. La llei, els primers d'infringir-lo són els polítics i els empresaris. Com sempre. I, aquí, i, I aquest és el quit de la qüestió, no l'he donat més voltes, és que és així. Perquè és que, hòstia, agafant-se a la seva història, a la seva llei, és que la, se la passen per allà on calgui. És que és molt fort, o sigui, hagi mm. de clar. I ho sento, si li van donar una freqüència xunga que es foti... Vull dir, que és per Sabadell? Doncs pues mira, haver-se jo què sé. Però nosaltres, que portem la tira d'anys amb aquesta freqüència, no estem per què vindre aquí a xafar, o sigui, és, és fort, no? Estan incomplint ells mateixos la pròpia llei. La pròpia llei, diem, que ells creuen teòricament, no? que han establert del, del seu sistema, no? Bueno, al final el que acaba passant és que es desmascara tot el sistema no? de moment el que sí que està clar és que les cartes ja estan tirades ara nosaltres no callarem i no pararem sí. jo particularment ara eh, el que tarda ho estava pensant vull fer a través de, de webs i tal, bueno, això no ho aconseguiré però remoure la cosa o sigui, agitació no? o sigui, de dir que demanem una auditoria de tots els anys que ha estat el Pujol i el Tripartit, aquestes concessions en quin criteri s'han fet? Exacte. En quin criteri? A veure, econòmic o, o, o polític? O, o, a veure, eh? i el CAC igual, eh? O sigui, el CAC i el Departament de Mitjans de Comunicació, i, bueno, ni diria... Bueno, que el CAC ja ho és des de la seva fundació, és un òrgan polític. Clar. És un òrgan polític per censurar els mitjans de comunicació. Exactament. I només ha de veure la deriva totalment sectària i totalment desfasada, que està agafant en dia a dia TV3. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. On des que existeix el famós cac dels allonsis, la, eh, o sigui, aquell petit oasi que podíem arribar a dir que teníem a Catalunya amb TV3, que de tant en quan et trobaves unes notícies i uns reportatges que els podies agafar sí, sí. des de l'existència del CAC és que eh, cada dia fot vomitar més aquella televisió. Sí, no, i, i després encara i tu imagina't, dintre del CAC hi ha una secció que clar, no han pogut desenvolupar perquè, perquè és molt descarat, però és de, de control d'internet, o sigui, és molt fort. És, em diuen, eh, més o menys, ja no recordo el nom, però és com, eh, es... Eh, Control de qualitat d'internet, més o menys és aquest nom. Llavors tu imagina't, això és com voler posar al mar unes portes. O sigui, és, és de, de sonats. Però ells, m'entens? Ells ho intenten. És com la, la, la tonta aquesta, perquè la veritat no se li pot dir altra cosa, perquè no és massa intel·ligent, l'assumpte escarp aquesta de l'Ajuntament, que, que vol, doncs, que tanquin eh, caos en la red. O sigui, a veure... Què pensen? Que està eh, o sigui limitat a, a Barcelona, o a Catalunya, o a l'estat espanyol, no. Per sort Internet és global, és de tot el món, mm. i bueno, el que tindria que saber aquesta dona és que si tu et tanquen una web, en cap de 10 minuts la tens allà on et convingui. Saps què vull dir? A Taiwan, sí, sí, sí, sí, sí. o, o a Hong Kong, o jo què sé. Saps què vull dir? Sí, sí, sí, Llavors, sí, sí. o sigui... Això ha sigut un gest, també, de, de, de, de, de poca intel·ligència, sí. perquè ha quedat han en entredit la seva intel·ligència. O sigui, eh, és que, vamos, si em dius la ràdio sí que encara es poden matxacar, no? Però internet, o sigui, no sé, o, o, o no està enterada, o és, que, o, o és que realment se li veu la ràbia, perquè, a més, jo vaig estar a la roda de premsa l'altre dia, que va fer caos en la rei, i, hòstia, és que és molt fort vull dir, l'intent que han fet perquè causen la red i hi gent de tots els colors mm. o sigui no sé, que és violència que no sé no, esta, esta, estan, estan rabiosos i ja no entrem en el capítol de l'ajutament perquè ja, ja és massa eh? hauríem d'estar dos programes més aquí xerrant <ríe> sí, sí, perquè clar hem parlat molt de la Generalitat però és que ara, bueno, l'Ajuntament és com el Napoleón, aquest a l'hereu està, està majara. Està sí, majara, majara. Bueno, ell i no, el... Jo personalment, sí, l'Òscar sap, sempre l'he comparat i sempre m'ha donat la sensació, o m'ha recordat, més ben dit, que amb el senyor Nerón. Sí, Aquell César, César, que va cremar Roma sí, sí. per poder construir la fantasia que tenia ells de Roma i després a sobre acusar en aquell moment a la secta Christian d'haver eh, promogut la crema de Roma per així matar dos pardals un tret sí, és però que és que sí. a mi em recorda és a ell, veritat, a ell, és que és, és, és clavat. descripció, inclús és que així és amb el cabell rissat i tal si sembla. Sí, com a mínim la pel·lícula de Nerón dels anys 60 és clavat, eh, llavors sí. ja és... Hòstia, no, és veritat perquè ja et dic, el tio clar ja veus, inclús, quan li van dir que de, del seu propi partit que, que no, no el volien que es presentés i tal, que es va posar com una moto, o sigui, està enganxat a la coltrona d'una manera, total. O sigui, es va posar, oh, que jo sóc l'alcalde aquí, encara, a un no em va ser molt fort. I clar, que molta gent... Eh, no recorda és que aquest, abans de ser alcalde, sí. era el director dels, del, del, del, com en diuen, els UPA, em sembla, sí. la Guàrdia Urbana d'Informació, sí, sí, sí. o sigui, d'Antiavalots, no? Uh -huh. I que va ser el que va provocar, doncs, a la Festa Major de Gràcia de fa, eh, em sembla que dos o tres anys, més o menys, d'on fer, hòstia, un jaleo perquè també era, era idea d'aquest de l'hereu. O sigui, sí. el tio volia que la festa major acabés a la una, una i mitja. Però, hòstia, però, a veure, eh, una mica de sentit comú. és que, I llavors, clar, anava amb la seva policia, que va haver una càrrega hòstia, que va haver ferida a la plaça de, del Diamant i, i bueno, ja era, em refereixo tot això que era l'hereu ja eh? sí, la sí, gent no sí. se'n recorda d'això sí, a més em sembla que eh, eh, aquesta mateixa policia era la que estava dirigida o, o tenia el comandament d'aquell que es deia Gomes Rovira que era de l'extrema dreta pensava que sí, sí ja era de la mateixa època sí, que se van succeint va, aquell se va anar i va entrar aquest i, i sempre són els mateixos no? Sí, sí, Después clar. Després de demòcrates, no?, però quan tu vas mirant l'actuació la, la com actuen, són extrema dreta, no? Sí, no, i, i aquest, al, al, l'adeu, a part de, de, de tot, és un trepa sense ni... ni ideologia zero, zero, zero, zero, perquè el tio, el que és, eh, va, va fer empresaris, no?, el tio va fer la carrera empresarial i tal i qual, i clar, era un... un no una, un espavilat, un listo, no? I llavors va dir, hòstia, mira, aquest el fiquem aquí, eh, tal, i llavors es va fer del partit i tal, però és que aquest, o sigui, ni, ni, ni mínimament, que jo no dic que de tot hi ha de tot, i pot haver algú dintre del partit que s'ho que més o menys, que ja, ja és molt difícil, però bueno, però veu a veu ni això, o sigui, mai ha tingut ni la seva joventut cap tipus d'ideologia, simplement la ideologia de lo que deia, de, de grandesa, de, de Nerón, de grans, de grans edificis, d'un parc temàtic, que és el, el que ha aconseguit fer a, a Ciutat Vella. O sigui. Bueno, ell mateix té el, té el lema aquest de Barcelona, la botiga més gran d'Europa. Sí. Sí, amb aquest lema ja t'ho està tot, Exacte. al final. És a dir, com, bueno, que, és... que ens vol vendre tots. <ríe> sí, és a dir, hòstia, tots som una botiga una botiga i us vaig a vendre". Sí, sí, sí. sí. sí no? I bueno, lo de, lo de la història cívica, la llei aquesta, ha fet el ridícul, vull dir, perquè, hòstia, ja veus, res de res, o sigui, encara ho hem pitjorat, ho hem sigui, pitjorat, no? I, I el Bissing ha volgut quedar bé, no?, perquè, oh, aquí l'ecologisme i tal i igual és una empresa si no vaig equivocar, que és americana mm. que bueno, el que ha fet és el seu agost no? i que està establita en varios punts de, del món no? i ja està, li ha donat l'exclusiva a l'Ajuntament eh, i ja està i llavors, bueno, alguns quants es deuen haver embutxacat calés no? Uita, I, i clar ja veieu el que s'està destapant ara Ciutat Vella total només ha sortit la, la punta de l'Isserven no? vull dir, però que realment, clar, eh, hi ha tantes coses que no sabem, però que eh, arriba un moment que surten, surten perquè mm. és que ja la merda és tant que no hi cap, clar, que clar. surt per dalt. Eh, hauríem d'anar plegant perquè no, no, ja, són les ja, 9, ja, ja, ja són les 9, no, això vol dir que portem una hora aquí... <ríe> Vale, d. Ja ja ses'han acabat a nosaltres les dues hores del programa. així que bueno, si tens ganes de trucar d'aquínze setmana, en principis doncs, convidat estàs a estars, bueno, continuem al debat. I, doncs, perquè Si hi han alguns aconteixements nous, sí. perquè possiblement sí, Eh, però de dos més estarem en contacte a veure ah, què estem en contacte, clar que sí la lluita continua i Ànim, ja no parem. Vale. Ànim, una abraçada salut. Salut. Opa, i t'esperem que d'aquí dues setmanes ja puguem dir que el Mola FM a veure, ha hagut de marxar amb la cueta entre les cames tant el Daniel com el Víctor Vergara com el Xavier veure, Casanovas amunt els que lluiten salut, salut. Vale, salut xau. i molta bronca molt I bé si l'explica que rasquen si, sí, si sí, l'explica sí, que, que se rasquen mare meva, jo aquí tocant els botonets sí, ja m'he liat pues, sala, la teva història bueno, la religiosa per un altre dia. la deixarem per un altre dia en realitat, de fet, ens quedarien 10 minuts però eh, anem a posar un temilla de música i fem la despedida i cierre bueno, més que un temilla, posarem una falqueta així per fer una mica d'impàs molt bé que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras.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 Hi coses que ens toquen la fibra i com heu pogut comprovar pues, el tema que hem tractat aquí amb el company doncs, toca a tots els pals i bueno, pues, resum bastant bé el que és la filosofia o el perquè de l'existència de les ràdios lliures, també el perquè de l'existència d'aquest programa, el perquè cada dues setmanes ens dona el puntazo de venir aquí a fer el programa amb aquests continguts i perquè participem en un col·lectiu com el de Ràdio Bronca i som solidaris i solidàries amb altres projectes de mitjans de comunicació lliures i la veritat és que no podem afegir gaire gran cosa més, no? senzillament convidar-vos d'aquí dues setmanes eh, dos dimarts vale? avui estem a 19 el que ve serà 26 i l'altre estarem a novembre pues el primer dimarts de novembre eh, convidar-vos a tornar-nos a escoltar per aquí com ens ha passat tantes i tantes i tantes i tantes i tantes, i tantes altres vegades, molts temes se'ns queden sobre la taula. Jo només volia comentar una cosa molt, molt a amb, amb... anecdòticament, vull dir, perquè allò de la visita al Vaticà val la pena comentar-ho. Uh, intentaré resumir-ho en dos minuts i Alesh. el proper programa ho fem una mica més estents, vale Que ningú s'adoni per a i comenci aquí un largo debate que no podrem parar. <ríe> la cosa és que el primer que vaig veure quan vam arribar al Museu del Vaticà i vam començar a donar voltes per allà, no us descriure el lloc que és, o el que ja ho deixa de d'haver en eh, una saleta petiteta, amb un passadís que hi havia entre les coses de l'antiguo Egipto i coses ja que tocaven una mica més la Roma Antiga i tal, en eh, una petiteta sala hi havia una mini exposició de coses que pertanyien a lo que se'n diu l'antiga la Síria geogràficament parlant i l'antiga Palestina i eh, a la zona aquella on van començar les primeres civilitzacions de l'ésser humà d'acord amb la història que tenim avui en dia dels estudiosos i estudioses de la història d'acord amb aquests principis no? Bé, la cosa és que deia que entre el 8.000 i pico i el 3.000 i pico abans de lo que en diem eh, Jesucristo no? era de Jesucristo del nostre calendari del, de l'any 0 i tota la mandanga no? doncs eh, Allà es van donar els primers assentaments urbans i van començar les primeres civilitzacions. Llavors explicava, molt resumidament, el que moltes de nosaltres ja sabem, i ja ens han explicat a l'escola i després hem pogut llegir, doncs, que l'ésser humà, quan va començar a passar de ser de nòmada, doncs, a passar a ser sedentari, el primer que va començar a fer doncs, va ser eh, controlar la mare natura, en doncs, primer el regne vegetal a través de l'agricultura, després el regne animal a través de la ramaderia, i que bueno, doncs d'aquesta manera, pues va començar a tindre com un control sobre la producció dels aliments no? i això va ser el principi d'aconseguir pues, que és a viure en un mateix lloc tot l'any i tingués recursos per viure tot l'any i això li donés temps lliure pues, per començar a donar-li a la bola i preocupar-se d'altres coses que no la necessitat de buscar-se el halo i tal i això va permetre pues, que a, comencessin a passar moltes, moltes coses no? i d'allà avui pues, la resta és història però em va cridar molt l'atenció que deia que en aquell moment en aquella època les primeres manifestacions de tipus religiós eren a la deesa de la fertilitat i aquí vaig dir, tate s'ha acabat el bròquil, tu, precisament al Museu del Vaticà m'haig de vindre a trobar això, algú, molta gent dirà, bueno, si això ja se sabia o s'ha deixava de saber, vale, sí, sí, jo no dic que no de fet d'alguna manera jo també ho sabia però em va cridar molt l'atenció que allà mateix dins del Vaticà hi hagués allà aquesta informació posada i reconeguessin que en realitat tot el que són divinitats masculines, són secundàries, vinien després i no són ni més ni menys que eh, com diguéssim, carda que pel patriarcat. ¿vale? O sigui, sea, la desafertilitat ¿vale? era la mare de tot, així ens de clar. Llavors, a partir d'aquí, tota la resta són, com et diria, coses patranyes, artificials, ¿no? de prexiglast o perquè o sigui, si a amiga de merda m'interessa venerar un déu que no sé què que no sé quantos, si resulta que hi ha una saquera de tres parells de nassos, tio, i aquest any tinc una collita de merda, tio, i, i, i em moro jo i la meva família, no? Doncs pues llavors, si realment tinc que venerar alguna en aquest sentit, doncs pues, vener-ho a la fertilitat, col·lega, que és el que permet que puguem tindre criatures i procreem les persones, que el camp sigui fèrtil i hi hagi, doncs, pues, aquí unes bones collites i unes plantes guapes i que em pugui alimentar sanament i que els animals, doncs, pues, estiguin ben sanotes i puguin veure llet tresca o el que sigui, qui sigui carnaca, doncs, pues, menjar carn de bona qualitat, etc etc etc. no? Llavors això em va donar molt que pensar i vaig dir que estava molt bé que precisament allà dintre, doncs, pues, ells mateixos reconeguessin això, ja dic, amb una saleta molt petitona i amb unes plaquetes, doncs, pues, que havia que tenir ganes de llegir perquè estaven amb italià i amb anglès. Però bé, bueno, la història és aquesta. Ja un altre dia desenvoluparem el tema perquè podríem tractar el tema de la religió més àmpliament, no? Jo sóc pues, de l'opinió que la religió és com aquelles coses com la política o com la ètica o la moral i tal, no? Doncs pues que cada ésser humà té la seva pròpia, d'acord? Vale? I la pot desenvolupar més o menys, no? O pot ser que la tingui atrofiada per fer-la qüestions lligues no? perquè li hagin impedit desenvolupar-la des de petit i llavors eh, segueixi una doctrina religiosa d'una altra persona de forma cega i aquí comencem amb els fanatismes i els greus problemes i les, uh, les religions monoteïstes i etc etc etcètera, etcètera, etcètera no? però bé, bueno, jo em quedaria pues, amb això, que els primers éssers humans, no? quan van tindre la inquietud o necessitat de de reverenciar alguna cosa, el que van fer va ser reverenciar lo més evident que hi havia, que era la fertilitat en forma femenina, la mare a terra, etc etc etc. S'acabó, penya. El ja xerrem. A partir d'aquí, com deia un col·lega de ràdio, també, qui entenga entendimiento, que entienda. Em sembla que tens company alguna cosa aquí per fer una despedida de... Sí, Segur? Sí. Fes-la, fes-la, home, mare meva, tio, no ens podem quedar sense un poema dels teus. va. Bueno, pues recordemos a José Antonio Cano Verdejo. Sí, señor. ¿Quieres decir era? José Antonio Cano Verdejo és un, un company pres que durant molts anys pues, va estar en contacte, pues, jo que sé, uns cinc anys una cosa així, no sé si m'equivoco, amb la coordinadora contra abusos de poder, fins que un dia se'ns va escapar entre les mans, metafòricament parlant, pues, perquè vam rebre una trucada a un company nostre de que estava mort. La forma i el com i, etcètera, i el per què doncs és una cosa que podríem debatre en un altre moment, però el que sí que nosaltres vam arribar a la conclusió era de que l'estat, de forma directa o indirecta, l'havia assassinat igual que tantes altres persones a dins de les presons. Llavors ho reconeixem com un crim d'estat i és un company al que no volem oblidar en aquest sentit. Doncs aquest escrit va per José Antonio Cano Verdejo i... Y... Como ello apagadas diwan... José Antonio Cano Verdejo. Presente. Porque nosotros no olvidamos. Hoy la radio hablaba de otro preso. Muerto. Suicidado. Lo hacía escépticamente. Como si fuese normal y asumible. Y yo... Yo siento odio. ¡Odio! Ese odio contra los mismos. Los carceleros. Carceleros robots. Inhumanos. Convertidos en verdugo. Esperando impunemente tu muerte. Induciéndote a ser suicidado. Y después nos hablan de manos limpias, la boca se les llena de democracia. ¡Asesinos! ¿Demócratas? ¡Sí, pero asesinos! Barrotes, castigos, torturas, juntas de tratamiento, y mientras nos dirán, ¡qué moderna la prisión! Demócratas, enriquecidos, hipócritas, enveleciendo los sentimientos, creando miseria, y queriéndonos llevar a que amemos el castigo y a los verdugos como servidores del orden, de la constitución, de la democracia. Pero lo único que consiguen es que odiemos, como respiramos, y odiamos a los carceleros, y odiamos al sistema que los hace impunes. Y vosotros, demócratas, sí, asesinos en nombre de la democracia, solo podéis vivir con el miedo, ese miedo que os impide vivir como seres humanos, ese miedo por el cual solo podéis ser máquinas robotizadas por el sistema. eso sí